Tényleg egy új könyv, de nem a. Újra? Sem Tehát amit ma elkezdünk, az tényleg egy új könyv, és nem a, nem a mormonoknak a könyvét kezdjük el, hanem imádkoztam azon, hogy mi az, ami, mi az, amire szüksége van a gyülekezetnek. Mentünk végig, és néztük a Bibliát, versről versre, részről részre valahogy én úgy éreztem az utolsó, a pásztori leveleknél, hogy mentünk végig, és valahogy mindig nekem jutottak azok a részek, amikor az özvegyasszonyokról, meg a női alkoholizmusról kell beszélni, meg minden, hogy valahogy így úgy éreztem, hogy ez, ez valahogy itt nem, most nem ez. És imádkoztam, hogy mi legyen, és egybehangzóan azokkal, akikkel beszéltem, oda jutottunk, hogy József. Nézzük meg. Józsué az egy, az egy nagyon erős könyv egy új élethelyzetről. Annak kezdetéről, és hogy ez hogyan ment végig. És azért gondoltam, ahogy imádkoztam, hogy szükségünk van erre a könyvre, hogy megtanuljunk helyesen járni ezen a, ebben a keresztény életben, ami, ami van nekünk. És főleg most, én nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de, de így mostanában annyi minden történik velünk, és valahogy nem értem, hogy Isten hol van. Tehát, hogy a kérdéseim folyamatosan ez, miért és meddig? Nem, nem vagytok így? Miért és meddig? És az a történet jutott elém, amikor Jézus elküldi a tanítványokat, a, elküldi a tanítványokat hogy menjenek át a tó túlsó partjára, Igaz? Azt mondja, hogy belekényszerítette őket a hajóba, hogy menjetek át. Persze, Jézus pontosan tudta, hogy mi fog történni, ugye, hogy jön egy vihar, és hogy ezeknek meg kell tanulnia egy leckét. Igaz? Eddig oké. Okay, igaz? És az a vicces, hogy az egyik evangélium úgy írja le ezt a történetet, hogy ők tusakodtak a tengeren, mert nagyon nagyok voltak a habok, Jézus pedig ott volt a hegyen és nézte őket. Komolyan. És ezen gondolkoztam el, hogy voltatok már olyan helyzetben, amikor te egy nagyon melózol valamin, és valaki csak így áll így melletted, és így nézi. Voltatok már így, hogy... És közben így gondolkozol, hogy most komolyan te nézed, én meg izzadok. Vagy voltatok már abban abba a helyzetben, amikor megállított a rendőr, egy Gyüli utcájában mondjuk, és ott állsz, és adott ki a papír, nekem már volt ilyen, és közben egy a gyűliből így jönnek az emberek a kocsió által, és a pásztor így, áll, így nem volt semmi, csak közúti ellenőrzés, tényleg hála istenek akkor, de milyen ciki az, milyen ciki az, nem a pásztor ott áll, és éppen a rendőrre, és közben kiintek, hogy oké, okay, mindjárt megyek, csak <gül> tehát kicsit így, így éreztem ezt a, így érzem magam most, hogy ott vagyunk, és mintha itt túl és nehéz, és és Jézus meg ül a hegyen, aztán így néz, és vár. És én meg, én meg folyton azt kérdezem, hogy mikor, meddig, miért. És ő csak ül a hegyen, és azt olvasod abba a történetbe, hogy olyan hajnalba ment hozzájuk csak. Végig nézte, hogy végig túlsakodnak, és aztán ment. De mikor? Mielőtt, pont mielőtt a nap föl Ő ment. Meddig várt Jézus? Ameddig csak tudott. Mert a tanítványoknak meg kellett tanulni egy leckét. És úgy kell gondolnunk magunkra is, hogy Isten tanít minket. Az ember hajlamos keserűnek lenni, amikor szenved-szenved, és tudja, hogy Isten csak nézi. De úgy kell gondolnom magamra, hogy Isten most tanít. Nem szabad, hogy elengedjem a gondolataimat a keserűségbe. Mert meg tudok keseredni Isten felé. És nem az a baj, ha megkeseredek Isten felé, akkor elkezdek veletek is nagyon rosszul viselkedni. A feleségemmel rosszul viselkedni. A gyerekeimmel. De Isten tanít, hogy most én csinálok valamit. És igen, nézlek téged. Nézlek, és ott leszek. Az utolsó pillanatban, mielőtt elvesznél. Én ott leszek de most meg kell tanulnod egy leckét. És annyira, annyira szíven ütött ez engem, hogy hajlandó vagyok így gondolkodni ma, amikor tényleg úgy vagyok, hogy Jézus mikor és meddig. És Isten tanít minket közben, hogy hogyan járjuk ezt a keresztény életet. És József könyvben erről szól. Az, hogy ott ők átmentek a Jordánon, az ott ez egy új életnek a kezdete. Mintha bementek volna, bementek volna az ígéret földjére, ugye be is mentek, de mintha mi bemennénk a mi ígéret földünkre, és, és hogyan járjunk ezen az ígéret földjén, amire el hívva. Még mielőtt belemennénk muszáj, hogy elmondjam, hogy az ez józsui a története nem a mennyről szól. Sokan azt gondolják, hogy ez már a... Ígéret földje az a menny, de nem a menny, mert a mennyben nem lesznek harcok. Nem? A mennyben nem lesz, hogy fölszorulsz egy hegyre, az ellenség meg körülvesz. Reméljük, hogy nem lesz. De azt mondják, hogy ott nem lesz ez. Nem, ez egy az egybe a keresztény életről szól. Annak minden bukásával, rossz és jó példájával, Józsui könyve azt mutatja meg neked, meg nekem, hogy hogyan járjunk ebben a keresztény életben, úgyhogy talpon maradjunk. És ezért nagyon érdekes. Ugye, mikor Izrael Egyiptomban rapságban volt, és te kiválasztott egy ember, ki volt az? Mózes, ugye? Kiválasztotta Mózes, hogy kivezesse a népet. És Mózes volt a vezető. Ő volt az, aki ment elől a nép előtt, és 40 évig azt olvassuk, hogy vezette a népet a pusztába, Annyira érdekes, hogy ez igazából autóval egy 20 perces út, amin őt 40 évig bolyongtak. Tényleg! Nézzétek meg a térképen! Mert engedetlen, kemény nyakú nép volt. És Isten hagyta, hogy bolyongjanak. Csak nézte őket, és, és hagyta, hogy bolyongjanak. Ugye? Pedig Isten vezette őket, mert ment előttük a felhőoszlop meg a tűz. Tehát nem az volt, hogy ők elrontották volna, nem. Isten vezette őket 40 évig. A pusztában... És bevezette őket egy földre, ugye megígérte nekik, azt mondja, ez csodálatos föld lesz, ahova, ahova viszlek be, benneteket. És Mózes elvitte őket odáig, ugye? De Mózes nem léphetett be a földre. És egy nagyon egyszerű oka volt, amit azért lehet, hogy jó, ha mi is átgondolunk néha. Mózes azért nem mehetett be a földre, mert rosszul képviselte Istent. Emlékeztek erre a történetre? Hogyan képviselte rosszul Istent? Úgyhogy Isten azt mondta, hogy én még kegyelmes lettem volna a népe, te meg mérges voltál rájuk. Isten azt mondta, menj és érintsd meg a sziklát újra, és víz jön ki. Ugye, emlékeztek el a sztorira? Megvan? Kicsit így bólogassatok, vagy nem, mert akkor nem magyarázom annyit. Menj ki, és megérinted a sziklát, és Mózes kívánt, és háromszor rávert a sziklára, mert ő meg akarta mutatni a népnek, hogy milyen rosszak. És ez volt a pont, ahol elrontotta. Azt mondta Isten, én, lehet, hogy te haragszol rájuk, Mózes, de én még mindig nem. Ezért nem fogsz bemenni az ígéret földjére. És tudod, Isten nem mondja nekünk, hogy na, nem volt a kegyelmes a feleséged, de nem nézve az ígéret földjére. Nem erről szól, inkább szerintem a történet az számunkra az, hogy olyan kegyelmesek legyünk, mint a milyen kegyelmes Isten. Hogy lehet, hogy mi, még, mi már haragszunk emberekre magunk körül, de fejünkbe kell venni, hogy ő nem. Ő nem. Mert ő szereti a bűnöst. Na mindegy, ugye odáig eljutottak, és aztán Mózes fölment a hegyre, és vége lett itt az életének. És itt jön az, amikor átadta Józsuénak a vezetést, és Józsué volt az, aki bevezette a népet az ígéret földjére. Imádkozok egy rövidet, Uram, imádkozunk, hogy ahogy megnyitjuk ezt a könyvet és ezt a pár verset, megnézzük itt az elején, arra kérünk, hogy növeld a gyülekezetünket hídben, lélekben, bátorságban, Istenem, hogy merjünk úgy járni, ahogy Te mondod, és kérünk, Uram, hogy az igéd szólítson meg minket ma délután, hogy ne csak egy Biblia óra legyen, amire eljöttünk, hanem egy találkozó, egy rendezvú veled, ahol te beleszólsz az életünkbe. Férfiaknak, nőknek egyaránt az életébe, Uram, köszönjük neked Jézus nevében. Ámen. Tehát Józsué könyve, első vers, első rész, első vers. És volt pedig Mózesnek az Úr szolgájának halála után, szólt az Úr Józsuének, a nun fiának Mózes szolgájának. És fontos, itt megállnunk egy picit, és hadd beszéljek egy kicsit itt Józsuéről, mint Mózesnek a, a szolgája. Igazából tudni kell Józsuéről, és csak egy néhány adat itt, hogy, hogy ő valóban szolgálta Mózest. Tehát, hogy ő először Mózesnek a személyi szolgája volt. Mindenben, ami kellett, ő ott volt, ott volt mellette, ha enni kellett, ha inni kellett, ha akardja kellett, kellett, ha... tehát ő végignézte, ahogy imádkozott, amit csinált. ő mindent, mindent végignézett ott, mindig követte Mózest, ahova csak ment, és tudjuk róla az igéből, Józsuéról, hogy ő hídben egy erős ember volt. Tudjuk róla azt, hogy Mózes, amikor beküldte a tíz kémet, hogy nézzék meg az ígéret földjét, hogy vajon milyen az, visszajöttek ugye a 10 kém, nyolcan teljesen azt mondták, hogy ez nem, és félünk, és óriások vannak. József volt az egyik, aki azt mondta, hogy mindegy, hogy mi van ott, ha Isten van velünk, legyőzzük őket. József volt az egyik ilyen ember. Tehát akkor... Amit látni fogunk, hogy, hogy Mózes halála után Isten nem fejezte be a munkát, hogy oké, okay, vége van itt a nagy vezető, és akkor kétségbe lenne esve, hogy, hogy ki lesz helyette, hanem, hanem Isten fölemelte egy, egy vezetőt, és kiemelte Józsuét, és tudjuk azt is Józsuéról, ahogy majd látjuk itt az életét, hogy ő eddig hűséges volt a kicsi dolgokban, ugye? Ott volt... Mózes mellett a személyi szolgája volt, és most hirtelen ő lesz a vezető. Ő lesz a népnek a vezetője. Hűséges volt ebbe a tedd ide, tedd oda, írd meg, hozd el, add ki. Tehát én így, valahogy így látom őt, hogy, hogy ő egy ilyen ember volt. Hűséges volt ezekbe a szolgálatokba, és Isten micsoda nagy dolgot ad az ő kezébe, hogy innentől akkor majd vezeste a népet. De látsz itt egy sorrendet, amit szerintem meg kell tanulnunk. Hogy legyél hűséges a kicsibe. Hogy aztán hűséges lehessen nagyon. Mert én nagyon szeretem azokat az embereket, akik jönnek és azt mondják, tanítani akarok. Szeretem azok. Tudod miért szeretem ezeket az embereket? Mert nem sokan mondják ezt. Ha valaki azt mondja, tanítani akarok, akkor én... Tényleg? Végre valaki, aki tanítani akar? Vagy vezetni akarok a gyülekezetben, szolgálni akarok, menni előre. Nagyon szeretem ezeket az embereket, de, de mindig azt szoktam mondani, hogy oké, okay, oké. Okay. De akkor lépjünk először egy kicsit. Akkor megtennéd nekem ezt a pici dolgot? Mindig rájuk bízok valami kicsit először. És ha kicsiben hű... Akkor, akkor Isten lesz az, aki majd fölemeli, hogy a nagyban is hű legyen. Azt mondja Jézus, ugye az egyik példabeszédében, hogy kevésen, kevés, kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Istennek ez a gondolkozása, hogyha egy bárányon nem tudunk hűségesek lenni, mondta az egyik kedvenc pásztorom, akkor hogyan leszek hűséges sok bárányon? És te is, ha itt vagy, és így vágysz nagy dolgokat csinálni Istenért, meg kell tanulnod a sorrendet. Hűségesnek lenni a kicsiben. Mert ha hűséges vagy a kicsiben, Isten fogja adni a nagyobb dolgokat nektek. Szerintem ez nagyon jó. Tehát amikor valaki tanítani akar, püspökséget kíván, mondja Pál, jó dolgot kíván, tök jó. De lépj vissza, és kezdj szolgálni a piciben. És olyan jó. Egyébként Dávid, tudjátok, hogy hol tanult meg uralkodni? Ha? Tudjátok, hogy hol tanult meg uralkodni? Nem, nem az uralkodó képzőben tanult uralkodni, Dávid, nem? Dávid azt mondta, kint voltam a nyájjal, a büdös birkákkal, ott voltam, és ha jött az oroszlán Elvitt egyet, én elmentem, visszahoztam. Értitek, hogy itt ott tanulta meg az uralkodást Dávid. A kicsiben, ami nem olyan látványos. És amikor hűségesek vagyunk, az a helyzet, hogy Isten látja. És ő az, aki majd felemel minket, hogy akár nagyobb dolgokat is ad a kezünkbe. Tehát látod ezt? Józsué lesz most az minden, ami... Amit a nép kap, azt Józsué kezéből fogja kapni. Pedig ő egy személy szolga volt. Ott van mindig ez a, ez a sorrend, ez a hierarchia, úgymond, Istennek a, az országában, hogy tud, hogy hol vagy, és ő azt megjutalmazza. Azt is tudjuk róla, hogy képzétek el, hogy, hogy József Mózes-től kapta a nevét. Ő neki nem az volt az eredeti neve, eredetileg, eredetileg Hózsásnak hívták Józsuét, ami, ami szabadulás jelent, de, de Mózes így látta a benne lévő értékeket, gondolom, és általában szokás volt elnevezni úgy az embert, amilyen, amilyen volt, vagy átnevezni a nevét olyanná, amilyen lesz, ez Jézusnak is a szokása volt. És ugye elnevezte őt Józsuénak, ami azt jelenti, hogy Jehova a szabadulás és nagyon érdekes ez a dolog, ahogy utána néztem, mert egyezik Jézusnak a nevével, csak Józsué héberül van, Jézus meg görögül van, és mind a kettő ugyanazt jelenti. És nézd a történetet. Mindent, amit a nép kap, az kinek a kezéből fogja kapni? Józsué kezéből. Mindent, amit a nép kap, az új szövetségben, az ígéret földjén kinek a kezéből kapja? Jézusnak a kezéből. Hihetetlen, hogy Isten milyen képet rajzol nekünk itt, hogy hogyan járjuk ezt a keresztény életet. Mert Józsué Krisztusnak tényleg így az előhírnöke, vagy így előképe, és tényleg vizsgálhatjuk őt így végig, ahogy nézzük, hogy milyen krisztusi vonásokat látunk majd benne. Még az is nagyon érdekes, hogy Mózes csak a határig tudta vezetni a népet, igaz? Onnan muszáj volt, hogy átvegye Józsué. Mert Mózes nem tudta bevinni a népet az ígéret földjére. És tudjátok, hogy mit jelképez Mózes így az ígében általában a törvény. Nagyon jó, te jártál valami is Mózes a, törvény, a törvényt képviseli, és, és ugye a törvény, a szabályok nem tudták bevinni a népet az ígéret földjére. Kellett, hogy jöjjön Jézus. Ugye? aki betöltötte a törvényt, és megfizette a bűnünkért az árat, aki be tud minket vinni az ígéret földjére, mint Józsué beviszi ezt a népet. A törvény csak idáig tudta őket hozni, és Józsué megy tovább, és vezeti őket. Én azt gondolom, hogy az első dolog, amit megtanulhatunk, csak ebből a pár versből és Józsefének a nevéből, és amit meg kell tanulnunk ebben az új életben, meg ahogy szenvedjünk, és ő néz, néz minket, hogy, hogy Jézus kezéből fogunk kapni mindent. Ha Jézus valakinek nincs ott az életében, vagy kizárja a házasságából, a barátságából, a gyerekneveléséből, ha valahogy kirakom Jézust az életemből, akkor... Ne, Hiába, akkor csodálkozhatok, hogy nem mennek a dolgok. Mert mindent, amit ebben az új életben kapunk, azt Jézuson keresztül fogjuk kapni. Az ő kezéből fogjuk elvenni. És ő bőségesen be is akarja tölteni ezt így az életünkben. Hogyha esetleg jegyzeteltek, írjátok fel a Márk evangéliumában, fogok felolvasni egy részletet a hatodik részből. 34-től a 43. versig, biztos ismeritek ezt a történetet. Tudjátok, itt volt az, amikor a kisgyerektől elvették az ebédjét. Tehát akkor figyeljetek. És kimenve Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És elkezdte őket sokra tanítani. Mikor pedig immár nagy idő volt, vagy igazán már elmúlt az idő. Hozzám az ő tanítványai mondták, pusztá ez a hely, és immár nagy idő van. Bocsásd el őket, hogy elmenve a körülfekvő majorokba és falvakba vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs itt mit enniük. Ő pedig felelve mondta nekik, adjatok nekik, ti enniük. És mondták neki, elmenve vegyünk egy 200 pénzárú kenyeret, hogy enni hogy adjunk nekik. Ő pedig mondta nekik, hány kenyeretek van. Menjetek és nézzétek meg. És megtudva mondták, öt és két halunk, és parancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra, letelepettek ezért szakaszonként százával és ötvenével, ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintve hálákat adott, és megszegte a kenyeret, és adta a tanítványoknak, hogy tegyék azok elé. És a két halat is elosztotta minnyájuk között. Ettek ezért mindjárt, és meg, megelégettek. És a maradékot is, és maradékot is szedtek fel 12 telekosára és a halakból is. Azért érdekes ez a történet, ez kétszer történt meg Jézusnak az életében. És mind a, mind a kétszer máshogy történik. És itt azt látod, hogy amikor azt mondja, hogy hálát adott és adta a tanítványoknak, a szót arról beszél, hogy adta, és csak folyton csak adta, és adta, és adta, és adta. Még a másik történetben nem látod, hogy hol történik meg a csoda, amikor még egyszer megeteti az embereket. Ott nem látod, hogy most Péter kosarába lett mindig újra a kenyér. Itt azt lá látod ebbe a sztoriba, hogy Jöttek a tanítványok, és Jézus csak adta, és adta, és újra kellett jönni, és adta, és adta, adta a tanítványoknak. És azt olvasod itt, hogy ettek, és mindjárt megelégettek, ami szó szerint az, hogy így zabáltak, tehát, hogy mindenki nagyon jól lakott. És szeretem ezeket a szavakat így megrágni. De látod azt, hogy itt is minden Jézus kezéből hol történik meg a csoda? Jézus kezébe történik meg a csoda, Nem a tiédbe. Nem az enyémbe. És az annyira jó, hogy az, bárhol látod az evangéliumban, ha valamit Jézus kezébe adtak, az vagy jobb lett, vagy több lett, de, de valahogy meg, megváltozott. Azt hiszem, az első dolog, amit Józsuén keresztül meg kell tanulnunk, hogy egy keresztény család, egy keresztény élet csak Jézus kezébe ez gyümölcsöző. És ha valamiért kivetted onnan, az idődet, a családodat, a gyerekeidet, bármit, akkor az nem, nem fog tovább növekedni. Mert Jézus azt mondja, hogy nélkülem semmit nem tudtok tenni. Szerintem ez annyira jó, de hogy nekünk mindig vissza kell mennünk. Vissza egy újabb adagér, egy újabb adagér. Tudjátok miért? Mert elfogy. Bál úgy jellemez minket az egyik levélben, mint embereket, hogy mi törött cserépedények vagyunk. Van nektek törött cserépedényetek otthon? Már nem nagyon. Ezt mindig kidobjuk. Ha? A törött cserépedény, ezt tudod, mit csinál? Szivárog. Szivárog. Hiába raksz bele bármit, az egy idő után nem lesz benne. És valahogy ilyenek vagyunk mi is, te is, meg én is. Megtört cserépedények amibe Isten elrejtette az ő dicsőségét. De szükségünk van rá, hogy mindig visszamenjünk Jézushoz. És azt veszem észre a saját keresztény életembe, hogy nem elég ezt hetente egyszer megtenni. Mert nagyon hamar elfogy. Hanem fontos, hogy ott legyen egy élő, mindennapi kapcsolatom Jézussal hogy kiáll csak hozzá, és lehet, hogy azt, hogy Uram, ha nem kelsz föl, akkor elveszünk. De menjek oda, menjek oda újra és újra, és az ő kezéből vegyek újra enni, hogy ez a lelki ember, ez éljen ezen a földön, ahova mi el vagyunk hívva. Mert különben nagyon hamar kiüresedek, megkeseredek, és ott a bűn, ott áll az ajtó előtt. Azonnal jön. Ő nem hagy ki. Olyan nincs, hogy ő kihagyna egy lehetőséget. És tudjátok, ha fáradtak vagyunk, akkor még azt is szoktuk gondolni, hogy mi meg is érdemeljük, hogy vétkezzünk. De tudod, imádkoznunk kell. Ott kell lennünk így az Úr előtt. Mindig vissza kell menni egy újabb adagért. Különben az az első tűz, ami van, az, az elmúlik. Olvassuk tovább a második és a harmadik verset József könyvében. Az első részbe. Mózes az én szolgám meghalt, most azért kell menj át ezen a Jordánon, te és mindaz, mindaz a nép, arra a földre, amelyet én adok nektek, az izrael fiainak. Minden helyet, amelyet a talpatok érint, nektek adom, amiképpen szóltam Mózesnek. És itt e, látunk egy újabb dolgot, amit megtanulhatunk, mint e, keresztények. Nagyon, nagyon tetszik nekem egyébként ez az ígéret, és tudjátok, hogy a, itt a Kriszti valahol, nem kint van a gyerekszolva, de ő neki ez egy nagy ígéret volt, hogy csak maradj a Földön, amikor Peti elment az Úrhoz, és ő neki egy nagy ígéret volt ez az ígérés. hogy maradj a Földön, és ahova teszed a lábad, azt én neked adom. De azt hiszem, hogy egy nagy, nagy ígéret nekünk is, mert, mert ez azt jelenti mindannyiunknak, hogy beleépünk a, az ígéret földjére, és igazán csak azt követeljük, ami már a miénk. Hogy, hogy az, az a miénk, már csak oda kell tennünk rá a lábunkat. És itt szokott lenni egy kis zavar a keresztény fejekben, hogy Kell csinálnom valamit, vagy nem kell csinálnom valamit, hogy megtörténjen? Nem tudom, voltatok már így? Hogy csak úgy kegyelem van, és csak így őjek, és úgy várjam, hogy Isten odaadja? Vagy kell valamit tennem, hogy, a, hogy az enyém legyen? És hogyha így nézzük Józsvénak a könyvet, akkor nagyon jó magyarázatot kapunk erre. Isten már nekünk adta ezt a földet, de oda kell menni, és rá kell tenni a lábamat és van, hogy néha csak ráteszem a lábamat, látni fogod, itt Izrael népénél, hogy csak úgy oda sétáltak, meg kiabáltak, és leomlottak a, leomlott a várfal, de volt, hogy menniük kellett, fölfegyverezni magukat, és harcolni, és úgy lett az ővéké a Föld, de az ővéké lett. Tehát igenis, az, hogy kegyelem van, hogy kegyelemben élünk, az nem, nem üti ki azt, hogy te, mint keresztény, ha felismerted Isten igazságát, Isten szeretetét és kegyelmét, és szeretnél növekedni, lépned kell. Lépned kell. Reagálni azokra a dolgokra, amit a Bibliában olvasunk. Szeretnél növekedni lelkileg? Imádkoznod kell. Az nem fog működni csak úgy. Szeretnél növekedni az ige megismerésében? El kell olvasni. És nem egyszer, sokszor kell elol. Értitek, hogy igen, Isten azt mondta, ez a tiéd, vedd el, menjél el. És nekem egyetlen egy dolgot mondott egyszer a Peti, erről beszélgettünk. Ki az, aki szereti a boxot? Van itt, aki szereti a boxot nézni? Egy. Tök jó. Én, én, én, én az eme mát szeretem jobban, de az véreset. De, de azt mesélte nekem, nekem a Peti, és én ezt nem hittem el, hogy sokszor fejbe dől el az egész. Hogy föllépnek a versenyzők, és ki, ki az, aki eldöntötte itt, hogy ő most így győzni fog igazán. És azt mondom, én ezt nem hiszem el, peti. Azt mondja, higgye el, hogy ez néha így van. Hogy az győz, aki úgy megy föl, hogy én odarakom a lábamat. És tudod, mit látok ebben a, ebben a részben? Hogy nekünk előnyünk van. Mert egyetlen egy módon veszíthetünk csak ebbe a csatában ha nem lépünk oda. Nem? Azt mondja, ha oda rakod a lábad, a tiéd lesz. Akkor nem lesz csak a tiéd, ha nem rakod oda a lábad. Szerintem ez nagyon érdekes. És engem bátorított, és, és kicsit így fölpiszkált, hogy lépjél. Vannak dolgok, bűnök, amivel még küzködsz? Na, léptél? Hogy ne legyen? Harcoltál? Hogy ne legyen. Mert én neked adtam, igen. És néha így, néha így butogatunk Istenre, hogy Istenem, húsz éve küzdök ebben a bűnnel, és nem vetted el. De igazából tudjátok, mi az igazság? Nem adtam oda. Mert az jó nekem. Itt az jó nekem. Nem harcolok, nem érdekel. Egy picit harcolok, és akkor megnyugtatom magam, hogy megtettem mindent ebbe, a hónapban. <gül> De tudod mit? Annyi, annyi, és most nagyon komolyan mondom, annyi durva dolog van, ami tönkre teszik keresztényeket. Szerintem a nőket a keserűség manapság. Nincs férjem, vagy van de egy ilyen és olyan, és én, én látom, szerintem a férfiakat a pornográfia veri ma. És tudjátok, Isten mondja, hogy neked adtam ezt, ezeket a területeket, győzni fogsz. És hogy állunk fölöttük? Igen, tényleg nekem adtad. Akkor miért nem győztem még? Miért nem csináltad ezt? Miért nem? De tudod, mit Isten itt mondja nekünk, hogy odaadtad nekem? Léptél? Harcoltál? Ráraktad a lábadat erre a földre? Tényleg? És a harc azt fogod látni, hogy néha egy pillanat volt. Néha hosszú idő volt. Az ígéret földjén. Csak gondolkozzatok el ezen. Szerintem nagyon fontos dolog ezt látni, hogy Isten igenis várja a lépésedet. És mindig ott van a kegyelem neked, amikor elrontottad és nem sikerült. És beleeshetsz ebbe a hálóba, ami soha nem hagy el téged. Mindig ott van. És Isten azt mondja, jó, gyere állj fel újra, és menj tovább. Mint a gyerekek, amikor járni tanulnak, igaz? Az olyan jó példa, azt Greg mindig mondta nekünk. A kegyelem az ilyen, hogy azt mondja neked Isten, hogy gyere, járj! És olyan vagy, mint egy kisbaba. Akinek már van kisbabája, azt tudja, hogy egy darabig várod, hogy járjon, aztán meg már mondod, hogy inkább ne. De, de amikor tanulnak, akkor az van, hogy egyet lépett, igaz? Ez a Huá! Facebook, Twitter izé, videó egyet lépett, igaz? Mekkora nagy cucc ez! Hogy egyet lépett, nem? Valahogy Isten is így van. És aztán lépje a következőt, és pff, és elesik, nem? És az apa soha nem csinálja azt, hogy na gyerek, ilyen szerencsétlen gyereket visszavisszük a kórházba, nem bír, Nem bír járni. Nem? Hogy nem vagy így vele, hanem azt mondod, hogy gyere, gyere, gyere, gyere, jó, semmi baj, semmi baj. egy, gyere, még, egy, á, még egyet lépett. Megint. Igaz? Hogy valahogy így, így és hogy Értitek, hogy Isten várja a lépést, és ott van neked. És azt hiszem, hogy Isten valahogy így örül, amikor egyet lépünk végre, hogy egyet lépett, áh, de jó, és elesett. Semmi baj. És csak még egy gondolat ide a kegyelemmel kapcsolatban, ami múlt héten nagyon megérintett. Készültem egy órára, és csak emlékeztetett az Úr, hogy én néha oda megyek hozzá, és itt szégyellem magam, és azt mondom, hogy Uram, már megint védkeztem. Már megint elrontottam. És Isten azt mondja, hogy már megint? Hogy csodálkozik rajta, hogy miért mondom, hogy már megint? Tudod, miért, miért csodálkozik rajta? Mert azt mondja, hogy ő úgy döntött, hogy a védkeinkről többet meg nem emlékezik. Ma, ha te oda Istenhez, és azt mondod, már megint védkeztem, Uram megint. Nézd, hogy megint. Értitek, hogy Isten ilyen kegyelmes? Hogy Isten így van ott nekünk? Várja, hogy tegyük oda a lábunkat. Igen, várja, és ezt muszáj mondani. És amikor elmondtam, ő ott van, és újra fölállít. És azt mondja, gyerünk újra. Gyerünk újra. És egy idő után megtanulunk járni. És ezt olvasjuk még, a hatodik versig nézzük meg, bár a kilencedikig terveztem, de a hatodik versig nézzük meg. A pusztától, a Libanontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufátesz folyóvízig, a kitteusoknak egész földje és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted, életednek minden idejében... Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek, el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem ez atyáiknak, hogy nekik adom azt. Tehát akkor Isten azt ígéri, hogy hogy minden helyet, ami, amit a lábuk érint, az övék lesz, és micsoda ígérete ez Józsujének, nem, hogy senki nem áll meg előtted, mindenkit le fogtok győzni a, a, a, a, ezen a földön, ahova mentek, de megfigyelhetünk itt néhány dolgot. Az első dolog az az, hogy lesznek harcok, de győzni fognak. Sokszor a kereszténységet úgy képzelik el, hogy nincsenek harcok. Hogy akkor van rendben az életem, ha nem veszekszek a feleségemmel, ha nem kiabálok a gyerekemmel, ha, ha nincsenek harcok. És sokan kárhoztatják magukat, amikor a saját életükre néznek, és azt mondják, hogy milyen keresztény vagyok én. Egy csomó harcom van, és meg mindig küzdködök ebben, meg avval. Az ígéret földjén rengeteg háború lesz. Rengeteg háború. Az ígéret földjén, a te életedbe rengeteg háború lesz. Azért nem kell szégyened magad, mert harcolsz. Mert jól akarod csinálni, sőt, jobban akarod csinálni. Semmi baj ebben és Higgyétek el, hogy Isten nem is néz úgy rátok, hogy, há, Barnabás, ha tudtam volna, hogy tíz év után is még mindig ezt csinálod, akkor nem hívlak el. Hát, hogy Isten nem néz csalódottan ránk, amikor, amikor harcaink vannak. És tudjátok mit? Lesznek is harcaitok. Lesznek harcaitok. Párkapcsolatban, házasságba, ott lesz egy csomó harc, mert ez az emberi test még nincs megváltva. Majd eljön az ideje, amikor ebbe is béke lesz, és Jézus visszajön. De tudod mit? Azt mondja Isten, lesznek harcok, csak tedd a lábadat. Menj előre, legyél erős és, és bátor, hogy indulni kell harcolni. Mi mindig a harc végét várjuk. Én azt jöttem, hogy legyen a vége. Isten meg azt akarja, hogy tanuld meg élvezni. Hogy így, gyerünk. Mert ez rossz szó, hogy tanul élvezni a harcot. Tényleg nagyon rossz, mert azon gondolk, ki élvezi a harcot, nem? Ki ez a hülye? Már bocsánat. De inkább Isten csak szeretné, hogy így nem mindig a harc végét várjuk, hanem Isten minket tanít a harcba, Isten minket megedz a harcba, Isten ad nekünk a harcban, ő tudja pontosan, hogy miért küldött a harcba, ő neki terve van vele, tehát el kéne kezdenünk így nézni erre. Harc van, és Isten tanít minket közben. A másik dolog, amit megfigyelhetünk tényleg, hogy csak akkor nem fogunk győzni, ha nem megyünk sehova. Tényleg. Ha nem indulunk, nem harcolunk, nem tesszük a lábunkat, akkor nem lesz a miénk. Sőt, Izraelt majd látod egy olyan helyzetbe, hogy felszorítják őket majd egy hegyre, József könyvébe, a nagy ígéret földjén, ahol elvileg minden az övék, ott kuporognak a barlangokban majd elbújnak. És tudjátok, hogy miért? Mert nem tették a lábukat arra a földre, amire Isten hívta őket. Mert azt hitték, hogy jaj, jaj, ezek megvernek minket, és nagyobbak, pedig Isten megígéri, nem áll meg senki előtted, csak indulj el. És hányszor, hányszor zár minket sarokba, a sátán evel, nem, hogy úgyse tudod megcsinálni, úgyse fog sikerülni, mit te magadról? Nem? De hát persze, hát nem az én erőm ez, Isten fogja csinálni rajtam keresztül. Tudjátok, én dicsőítés vezető voltam régen. És mert, mint hogy csak azt csináltam, még azért most is az vagyok, ha nagyon akarom. De én, nekem van egy borzasztó kisebbségi komplexusom egyébként, komolyan, de még most is. Tehát tényleg, tehát szerintem azért vannak kevesen együliben, mert én vagyok ott. Tehát én, nekem volt egy olyan ideológiám, hogy, hogy én, nekem az a szolgálatom, hogy ne legyek ott a gyűlibe, Mert ha nem vagyok ott, akkor sokan vannak. Tehát akárhogy elmentem szabadságra, és visszajöttem, azt mondták, olyan sokan voltak, a fenének jöttem vissza. Tehát, hogy, de, de én ezt halálkom olyan gondolom. Tehát így meg a feleségemet, hogy nekem ez így gondot okozott. De tudod mi? Isten csak szólt, szólt hozzám, hogy hogy így nem te vagy, aki csinálod. Mert én sokszor álltam így előtt, hogy hogy fogom én ezt csinálni, meg mit képzelek én magamról, meg hogyan, meg ki, meg mi, meg, és akkor Isten mondta, hogy nem rólad van ám szó. miért gondolom, hogy én vagyok a lényeg, tudod, és azt mondja, hogy nem, ezt én fogom bennek csinálni, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mit tudsz. Mert, mert ha én elhívtalak, hogy te ezt csinál, akkor ezt fogod. Ha én elhívtalak, hogy egy kis senkiházi villanyszerelő, akit tudjátok papíron, az csak kezdjen gyülekezeteket, akkor azt fogja csinálni. Értitek? Csak rakd oda a lábadat. Mert nem rólad szól. Meg a képességeidről. És én azóta élvezem ezt. Amióta jó, még mindig vannak egyébként ilyen gondolataim néha esténként. De, de komolyan, de amióta elkezdtem levenni a szemem erről, hogy én ki vagyok, meg mi vagyok, és fölraktam arra, hogy én, én mi vagyok, én, engem Isten elhívott, és kész, és ő majd csinálja. És ha majd már nem akarja rajtam keresztül csinálni, akkor majd elvesz innen, és akkor nem fogja csinálni. De addig én akarom oda tenni a lábamat. És még egy utolsó gondolat, és aztán befejeztem, Annyira, annyira érdekes, hogy ha megnézed a térképen hány ezer kilométer, négyzetkilométer, amit Izrael birtokolhatott volna. Most inkább ne, ne menjünk ebbe, bele, mert valami hülyeséget mutatok, azt elég. Ez lesz. De tudjátok mit? Az a lényeg, hogy ez, nem tudom, azt hiszem, hogy valami százezer, vagy nem tudom mennyi négyzetkilométer, amit, amit itt fölolvastunk, hogy ettől eddig, attól addig a tiétek lesz. Jövő órára elmondom pontosan, csak. És képzeljétek el, hogy ennek csak a tizedét birtokolták. A tized részét. Ilyen ígéretekkel, és a tizedét birtokolták. Soha nem volt akkora Izrael, mint a lehetett volna. Mint ami itt meg van ígérve, ez soha nem volt akkora Izrael. És tudjátok, hogy miért? Mert nem tették oda a lábukat. Mert Isten azt mondta, ha nem űzött ki őket, ott hagyom neked, mint egy tövist az oldaladba. Azt mondja, ha nem mész és nem teszed a lábad, ott fognak maradni. És ott hagyom őket. És megtörtént. És szerintem ez bátorítani, kellene, hogy bátorítson minket ma, hogy ha Isten mutatott neked valamit, ami ellenség, és ami nem jó az életedbe, és ami ellen lépni kell, és harcolni kell ebben az életben, a, a mi földünkön, az ígéret földjén, ahova hívva lettünk, akkor lépjen. Lehet, hogy harc lesz, lehet, hogy csak egy lépés, de lépj, ne állj meg. Ne állj meg, nehogy Isten azt mondja, hogy jó, nem mentél, ott hagyom neked, mint egy tüskét. Isten várja tőlünk ebben az életben, hogy legyünk bátrak, meg erősek vele, és menjünk, és lépjünk. És ő lesz az, majd látni fogod, aki igazán a kezébe adja ezeket a népeket, tehát nem az erejétől függ, hát gondoljatok bele, hogy milyen fegyvereik voltak ebbe az időben izraelnek. Ha, csúszli. El tudod képzelni, hogy a. Első sor ping, <súf minds> És álltak ott a vas cucaikkal, velük szembe is itt így... Tón, tón. <gül> <súfani> Vagy így. Ebben az időben, amikor attól függött a csata, hogy egy öreg ember fölemeli a kezét, hogy leengedi, érted? Csak gondolkozzatok el ezen, hogy Isten azt várja, hogy mi lépjünk ki a gyenge senkik, akiknek nincsenek fegyvereik, és azt mondja, én, én ott leszek. És ahova leteszed a lábad, én ezt oda fogom neked adni. És erről fogunk tanulni ebben a könyvben, majd, ahogy tovább megyünk. Mondanám azt, hogy ha majd imára van szükségetek, akkor itt leszünk Barnabás, Balázs, én, Mike. Nyugodtan gyertek, ha van bármilyen imakérésetek itt az óra végén, és imádkozni szeretnénk veletek. Ne menjetek úgy el, hogy, hogy nem imádkoztunk. Tényleg. Hogyha Isten indította a szívedet, és azt mondott, hogy na, ezért imádkozni kell, akkor gyere és hadd imádkozzunk, érted? Valamelyikünk. És továbbra is mondanám, hogyha szeretnétek adni, mert Isten arra indította szíveteket, ott lesz majd az adakozó doboz kirakva, és adjatok, és mi az evangéliumra fogjuk fordítani, hogy minél többen legyünk, minél többen ismerjük az evangéliumot, és csak hadd mondjak egy valamit ide a végére, mivel Gyüli dolgokról volt szó. Én, én annyira örülök, hogy györbe van, van egy ilyen típusú Gyüli, mert szerintem a Golgot egy furi típusú Gyüli, nem? kicsit furi emberek járnak, <gül> Nem, de hogy, hogy a Golgotha, mindegy, én ide értem meg, úgyhogy én így magasztalom az egészet, tudom, hogy sok jó gyüli van, de, de én csak így bátorítalak benneteket, hogy látjátok, adunk erre, és tudunk venni cuccokat, és egyre nagyobb lehet ez a hely, ahova ahol be lehet jönni, akárhogyan, akármikor, és és imád kapnak meg szeretetet így az emberek. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük a vezetőinket, köszönjük Istenem azt, hogy felkented őket erre a posztra, és imádkozunk értük, hogy hűséggel és alázattal szolgáljanak ebből a gyülekezetbe, Uram. Hát, hogy ne, ne legyen kísértés, vagy hogy igazán, hogy ne essenek bele abba a kísértésbe, hogy hogy ők valakik ebben a gyülekezetben, hanem ott legyen a szívükbe az, hogy az ember fia se azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét adja anyáért. Uram, kérlek, add ezt a vezetőknek. És imádkozunk, Istenem, azért, hogy rejtsd el ezeket a dolgokat a szívünkbe, azért, hogy holnap meg tudjuk tenni ezeket a dolgokat, amiket tanultunk. Hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem cselekvői. Kérlek téged, Uram. Jézus is áld meg a közösségünket, és tényleg imádkozunk azért, hogy jövő héten nagy alkalmakat, hogy másokat is meghívjunk. És Uram, hogy, hogy még, még többen legyünk, akik ismernek téged. És imádkozom azért, hogy hoz elénk nem hívőket, akiket meghívunk, hogy megtérjenek hogy megismerjék azt, hogy kegyelem van. Hogy, hogy a szabályok nem tudnak üdvözíteni, de a te szereteted az üdvözít. Hogy a szabályok, azok nem tudnak belünk jó keresztény csinálni, de a kegyelmed az, az, egy, az jó keresztény csinál belőlünk. Uram, köszönjük neked ezt. Kérlek, hogy áld meg most a közösségünket is. Jézus nevében. Amen. Amen. Hát az Úr áldjon beleteket. A, ezen a, ebben a hónapban a következő héten már lehet mozgolódni, meg pakoljatok nyugaton. következő héten a jön, és aztán utána képzeljétek el, lehet, hogy Gémes Tamás Gémes Tamás összeszedem nektek a legjobb legjobb golgotáspászorokat Magyarországról, Gémes Tamás aztán, aztán pedig Matt és Horváth Kávai Árpi az már biztos 29-én újra itt lesz velünk, és azt mondja, hogy nagyon szeret itt lenni, és próbál minden hónapban jönni majd, és, és tanítani. Na, szóval így körülbelül így néz ki ez, de a tanítóktól függetlenül gyertek így az órára jövő héten is. Isten áldjon benneteket.